Allahulhamdulillahi alladhi bi ni'matihi ihtad al muhtadun wa bi adlihi ballabun la yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا جith falendërimet dhe lavdërimet janë për Allahun subhanahü ve teala me mirësinë të cilit u udhëzuan të udhëzuarit dhe me drejtësin e ti humbën të humburit. A i nuk pyëtët për shfarve pronë, ndërsa kryesat e ti do të pyëten. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar të merituar me të drejt përveq Allahut, a i është i vetëmi adhuruar nuk ka urtak, dëshmoj se Muhamedi është robë dhe i dërguar i ti, njëri u mëjë sinqerë dhe i besu e shumë. O së të fale bekoj dhe më shiroj atë, familin e ti, shokët e ti, dhe mi gjithë pasuësit të ti deri në ditën e gjukimit. Të nëruar, shikues, përshëndes, me përshëndetjen islam e selamu alaikum, u rahmetullahi u barakatuhu. Ja të kemi në emisionin e radhës për të folur për dëmet e gjunaheve. Një temë e cila është trajtuar gjithësisht nga të gjithë dietarët. Por unë do të veçoja këtu fjalën e të mardhit Ibn Qayimi, Allahu mëshiroft, i cili kur flet për dëmet e gjunaheve, thotë se gjunahet për zemrën janë si helmi për trupin. Ato janë shkak për dëshpërimin e e njeriu në këtë botë dhe në botën tjetër. Gjyhat e privojnë njeriu nga risku i Allahut, nga funizimi Allahut, Sikur se është në adith, i Allahut subhanahu wa taala, sikurse është transmetuar në hadith, i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam thotë, vërtet njeriu privohet nga risku për shkak të gjunahtut, për shkak të gjunaheve që ai bën. Gjithashtu, gjunahet e privon njeriu nga deturia. Sikur se kanë thënë me të drejtë disa për e djetarve, kjo dituri eshte drit. Të cilën Allahus fa në otala e leshonë në zemrat e robërve të ti, ndërse gjunahet e shuajnë këtë drit. Gjunahet janë e rësirë, ato janë zinë zemrë njëriut. Zemrë e gjunahjarit i në përgjanë e rësirë së nadhës, I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam thotë se sprovat, gjunahet i prezantohen i paraqiten zemrës ashtu një nga si një, siç thuren fiet e rogozit një nga një. Në zemrën në të cilën e pranon gjunahun bëhet një pikë e zezë, ndërsa në zemrën që refuzon bëhet një pikë e bardhë. Kjo vazhdojnë, deri sa zemrat bëhën dy loje. Zemra e parë është e bardë dhe kuluar. Ate nuk mund të dëmtojnë në sprovat përsa kohë që të gjistoj shillit dhe toka. Ndërsa zemra e dytë është e përmbysur. Ajo asë nuk e njehtë mirën, e asë të keshën përveç pasioneve dhe dëshirave të sajt është ditë sakt e transmeton Imam Muslimi Allahu mshiraft. Jo vetëm kaq. Por zemra e gjunaçarit është e pikëlluar. Ai vuan nga vetmia. Dhimbja që provon pasi që e kryen gjunaahun është shumë herë më e madhe sesa kthesia momentale në kohën e kryerjes së gjunaut. Vjen një kohë kur gjunaçari Nga që mësohet me gjunahë, i bërën ato forcë zakoni dhe shprehi. A të here, gjunahët mund t'i duke ndhe të këndshme. Ta shmën nga gjunahët atë nuk e pengojnë asë shikimi njerëzve dhe asë fjalët e tyre. Këti njeri ju janë përbysur standartet. E bardha i duke të zezë dhe zezëa e, e bardhë. Ma të të regohet a i që naif, se që krenohet duke bërë gjunahet, i mashtruar nga shejtani a i duke të si kurarin kulmin e knajsis, ndërsa i drgore Allahut sërë Allahum A.S. thot, gjithë umetim është i falur, përveç atyre që i publikojnë gjunahet. Në fakt, gjunahet si lin njëra tjetërën, gjunahet lindi njëra tjetërën. Dërsa njeriu i bëhet e vështirë largimi prej tyre. Disa diet për për të parëve tan dietar, për të parëve tan nderuar kanë thënë se dënimi i një gjuna hu është gjuna hu që vjen, gjuna i radhës. Dhe shpërblimi i një vepre të mirë është e mira që pason. Ku njeriu i mblidhen gjunahet, Allahu subhanahu wa taala vendos që t'ia ja vulos zemrën atëhere a i bëhet prej gafilve, të pakujdeshëmve. Në këtë konkruzion ka nëritur djetarët komentuesit e kuranit, duke komentuar a jetin kuranor, në të sinë Allahus pano të alafot, Kella, belrana ala kulubihim ma kanu i eksibun, kurse si Kursesi, nuk është të shumë, ashtu, por zemrat e tyra umbuluan për shkaktet këshiave që patëm punuar. Dobësimi i vazhdueshëm i zemrës është prëgjëra më e frikshme për njeriu. Vjen koha kur ky njerëj e gjen veten të paaft për të bërë vepra të mira, ndërkohë mëkatet i bën me zell. Dhe më pas i dobësohet edhe vullneti për të penduar. Zot na ruaj deri sa arrin atje, deri atje sa i largohet dëshira për të penduar. Në këtë situatë kritike ai arrin kur insiston në gjunahe derisa to bëhen të lehta e të paprofithshme. Pikrisht, kjo është shenjë e shkatërimit të njeriu. Zemra e gjynaçarit dobësohet vazhdimisht, smuret e dobësohet vazhdimisht derisa vdes, ashtu sikurse vdesë dhe trupi. Në fakt, vdekja e zemrës shënon humbjen e pakthyeshme të këtij njeriu. Gjunahet ja shkatërojnë në mëndjen. Njëriju në mëndje ka një dritë që quetë drita e arësues dhe gjunahet janë ato që e shuajnë këtë dritë. Gjunahet ja largojnë turpin njërijut. Turpi është lënd e jetës zemrave. Turpi është burim i gjdo mirësie. Largimi i ti do thot largim imersive te Allahut subhanahu wa taala njeriu i cili dëshirojnë që t'i lehtësohen vështirësitë e jetës apo dhe t'i paksohen ato duhet që të largohet nga gjunahet ai që kërkon bereqet letë largohet nga gjunahet gjunaqçari është i poshtruar në sytë e njerëzve padyshim krenaria dhe ndërrimi është në bindje ndaj Allahut subhanahu wa taala gjunahet ja provoloi në shpirtin ai njeriu nuk është i qetë për shkak të gjunaheve paksohet edhe bereqeti dhe mirësia në tok gjunaçari mjaft bëhet mjaft i rëndom për gjallësat e Allahut subhanahu wa taala komentuesi kuranit muxahhidi Allahu mshirov ka thënë se gjunahet pengojnë rënien e shiut. Dhe ku nuk bie shi, e thahet toka, kafshët, kafshët e u shkërrsohet dieta dhe ato prandaj i mallkojnë gjunaçarët. Gjunahet janë shkak për përhapjen e fatkesisë në tok. Al ibn Abi Talib radiallahu anhu thotë se fatkesitë zbresin për shkak të gjunaheve dhe ato largohen duke u penduar pasi që bëndohet njeriu. Në fakt gjunaqtarët janë bërë robër të epshëve. Ata janë mbyllur në burgun e pasioneve të smura, pa u shliruar nga prangat e gjunaheve, nuk mund të përparojnë drejt kënaqësisë së Allahut subhanahu wa taala dhe botës tjetër, drejt besimit të plot dhe mirësisë të pashtershme. Në zemrat e gjunaqtarve është dobësuar ndjenja e madhërimit te Allahut subhanahu wa taala. Sikur ata ta madhronin Allahun subhanahu wa taala ashtu siç duhet, nuk do të guxonin ta dikundrstonin urdhrat e tij. Gjunahet e privojnë njeriu nga adhurimi dhe bindja ndaj Allahut subhanahu wa taala. Për shkak të gjunaheve, njeriu poshtrohet në sutë Allahut subhanahu wa taala. E përpasoi Allahu nuk e ruan nga ligësit. O me yuhin Allahu fela fma lahu min mukrim. Sot Allahu subhanahu wa taala dhe ata që Allahu e poshtron nuk ka kush ta dëroi. Gjunahet një shkak për zemërimin e Allahut subhanahu wa taala, për mallkimin e tij dhe largimin e beqative të tij. Gjunaçari provohet gjithashtu dhe nga lutja e të dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe lutja e engjëve sepse Allahu i urdhëron që këta të luten për besimtarët, për ata që pendohen tek Allahu subhanahu wa taala. Dhe gjëja më e rëndë është se gjyraqjar praktikisen nga Allahu subhanahu wa taala dhe i harron Allahu subhanahu wa taala. Atëherë i le ata në shoqërimin e djallit pa dyshim. Ky është përfundimi i hidhur, shkatërimi përfundimtar. Në vëzdimë lejonit flas apo të përmënd, disa nga faktorët më kryesorë të cilët me ndihme në allautës fa në otala në ndihmojnë për të larguar nga gjunahet. Se pari, duhet të njohim poshtërësit dhe likësit e gjunahet dhe të bindemi se Allahu i lartë madhëruar nuk i ka ndaluar gjunahet vetëm e vetëm se ato në dëmtojnë ne të kemi tur përë allahut s'pana o tala, të largohemi nga to fjalë që e zemrojnë allahut s'pana o tala, sëpse allahut s'pana o tala nga digjonë. Të largohemi nga to veprime që e zemrojnë allahut s'pana o tala, sëpse allahut s'pana o tala nga shikonë. Allahu i lartë madhruar nuk duhet të digjoj për nesh fjalë që a i urenë dhe asë në mos nashohë në vënde të pa dëshiruara të jemi të vetëdijshëm për beqatitë Allahut subhanuhu teala. Të gjitha mirësitë që ne gëzojm janë vetëm për Allahut subhanuhu teala. E pra për këtë duhet ta falenderojm. Po si shprehet falënderimi duke iu bindur Allahut subhanuhu teala. Nga anëj tjetër të mos harojm se gjunahet janë shkak për largimin e këtyre beqative që ne gëzojm. Të frikësohemi dënimit të Allahut subhanuhu teala duke ditur se Allahu i ndëshkon gjunaqërat nëse nuk pëndohen sincerisht e ka i. Dashuria për Allah unë e lartë madhruar, është shkaku mëj fuqishëm, mëj fort, që e ndihmor njëri unë, për të qënë i durueshëm ndaj gjunaheve. Ne e duham Allah unë së fanotala, pranda i bindemi ati, e nuk më katojmë, e duham fort atë, pranda i bindemi. Kjo është logike, a i që do di kë, pa tjetër që do t'i bindet ati. Në duhet t'i pastrojmë shpirtra tanë, t'i ruajmë virtytet tona dhe vlerat morale, të largohemi nga qdo poshtërsi dhe amoralitet. Allahu i lartë madhruar thot, ka dëflehë më në zëkaha, ka dëkhabe më në desaha. Ka shpëtuar a i që pastrojmë shpirtin vetën e ti, dhe ka dështuar a i që poshtrona ta. Të njohim përfundimin e jidhur të gjunaheve, dëmet që vim pas dyre prej dyre të ruhemi nga lakmia në dynja sikurse thon disa dietar hubud dynja rasu kulle, kullu kullu khati'ah dashuria për këtë botë është koka e çdo gabimi një ditë do të largohemi nga kjo botë dhe do të mbetem vetëm punët që kemi bërë njeriu në këtë botë është një udhëtar që po, që pushon poshtë thejes së pemës pastaj i kanë dhe Lejata Gjeja më rëndësishme për njeriun, është ruajtja nga dy njaja, dhe gjeja me hidhur dhe me dëmshme për të, është vonimi i pendimit. Të moset e projmë me ushime dhe pje, sepse këto në dzisin e pshet dëshirat e liga, pasionet e smura, dhe i lehtësojnë gjunahet. Të lutemi Allahot, subhana motala, që në forcoj në zemra tona besimin, sepse po forcoa besimi, At herë do të bëhemi të qëndrueshëm nga gjunahet, do të do të durojmë nga gjunahet, me sa më i fortë ti besimin në zemër, aq më shumë njeriu duron nga gjunahet e po të dobësohet besimi, bash me të dobësohet edhe durimi dhe për pasojë njeriu nuk e përmban veten nga gjunahet. Allahu na e forcoft besimin në zemrat tona dhe na largoft nga gjunahet. Ai është i plot fuqishëm dhe vepron çfarë dëshiroj. Pasi që u njohëm shkurtimisht me dëmet e gjunaheve, pasi që u njohëm me shkashet që në ndihmojnë për të larguar nga gjunahet, më lejoni që në vazhdim të përmënd disa prej frutave të ëmbla që vilen nga braktisja e gjunaheve, në këtë bot dhe në botën tjetër. Braktisja e gjunaheve i bëndobi njeriut për këtë bot dhe botën tjetër. A i cili le gjunahet është njëri me dignitetë. Braktisja e gjunahet e shpëton njëriun nga gjdojgje e keqe, në të dyja botot, dhe i siguron ati lumë të ri dhe shpëtim të përherëshëm. Thamë që gjunahet janë e rësirë. Dhe kur njëriu i braktis ato, zemra ti do të ndryqohet. Duke i braktisur gjunahet, njëriu do të siguron nga gjdojgje e frikshme. Në përmi të braktisës e gjunahetve, njëri u siguron që të si prejhje prej shpirtërore dhe zirim të kraharorit. Braktisia i gjunahet dhe e pakson mërzitin, trishtimin dhe dëshpërimin. I penduar i është njëri krenar dhe nderuar. A i nuk e poshtëron veten. Kushtë dëshiron që ti lehtësojn vështirësit, ti lehtësojn vështirësit e jetës, letë e heqëdor nga gjunahet. Kushtë dëshiron që ti vijë risku lehtë letë braktis leti braktis gjynohet për shkak të gjynohave njerëzve u është vështirësuar adhurimi dhe kërkimi i diturisë edhe braktisja e tyre u alehtson u alehtson këto dyja pra adhurimin dhe kërkimin e diturisë i penduari i, i pushton zemrat e njerëzve atë e duan njerëzit kanë dëshirë të shëqërojnë me të e t'i shërbejnë ati. Këti i ri ju i pranohet lutja, sëpse ndërmjet ti dhe Allaut Subhana Otala nuk kam më pënges të ka i afrojnë engjit e për ti largojnë djajt për njerëzve dhe gjindëve. Kur i afrojnë vdekja, aji gëzohet me afërimin e saj, nga se me zi pritakimin me Allaut Subhana Otala, nga që ka bërve pra të mira, vepër të shpërblimin e Allahut subhanahu wa taala. Kjo botë ze shumë pak në vënd, në shpirtin e tij. Shum pak vën në shpirtin e tij. Ai është i përkushtuar ndaj botës tjetër, ai dëshiron lumturinë e përshtatshme. Të penduarit i forcohet besimi, dituria dhe mendja. Ai shihon këndisit e Allahut subhanahu wa taala në sajit që e binden ndaj Allahut subhanahu wa taala mbi të gjitha ai fiton dashurinë e Allahut subhanahu wa taala Allahu gëzohet me pendimin e tij Allahu do ta shpblej e shpblej me xhenetin e përshtatshëm me kënaqësitë të cilat nuk mund të krahasohen me kënaqësitë e kësaj bote apo me kënaqësitë që jep gjinahu për momentin për sa i përket dobive që vijnë nga praktisa e gjinahuve në botën tjetër shkurtimish më të përmëndim se qysh në momentin kërë ndronë njët pesimtarin e përshëndesin e njët e përgëzojnë me gjenet kur deril nga burgu i dëmjas nga kështësia e kësaj bote dhe hyn në botën tjetër në botën e barzahut atëhere a i do të shioj begatit e Allah u të spana o tala në varë deri sa të bëhet kiameti dhe në ditë në kiametit kërë njërezit të digjen Nganse qi i lart e diellit, ai do të jetë në hijen e ardhësitor ar ar të Allahut subhanahu wa taala. Kur njerëzit dalin para Allahut subhanahu wa taala, ai do të jetë në grupin e të djalmve, në grupin e të shpëtuarve me të dashurit e Allahut, me njerëzit e devotshëm që do të luftohen për jetësish. Dhe alika fadrulllahi uti meyesha wallahu bi fadlin adhim. Kjo është mirësia e Allahut, tassim Allahu i kujt dëshirojë. Allahu ka mirësi dhe bekati të madh. Me këtë po mbyllim pjesën e parë të këtij emisioni për t'u takuar pas një pauze të shkurtër. Mbidhni la me lendën e vëndëtitin Allahu subhanahu wa taala për vazhdimin e temës dhe kompletimin e saj. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah, o alhamdulillah, o salatu, o salam, ala resulillah. Në vazhdim, desha të përbëndt korijimin e dy koncepteve të ga buara. Së pari, visa njërës ma shtrohen nga gjynahet dhe iluzionojnë se janë në rrugën e tyre në rrugën e tyre Të drejt, të mirë. Si të mos se vrasin mendjen? Pse zemrohet Allahu subhanahu wa taala? Që zemrohet Allahu subhanahu wa taala apo kënaqet me ta? Ve ska se si të kënaqet. Ve Allahu nuk mund të jetë i kënaqur. Ata bën gjunahe dhe Zoti u, u dhuron. U i pasuri shëndet. Nuk i privon nga mirësitë e tij por në fakta njerëz janë të vetmashtruar. Këta mëkatar janë në gjum. Allahu subhanahu wa taala i ja afatizon. Allahu subhanahu wa taala u jep mundësinë që të pendohen. Por kur ai vendos ti të shkoj, nuk ka më shpëtim pastaj. Këta njerëz janë të humbur. Kjo konsiderohet ky lloj mashtrimi është një konsiderohet se si afrim gradual drejt shkatërimit. Dhe kjo është më me të mërrmshme. Të jesh i smur dhe të mos të mos e dish që je i smur, mendon se je i shëndetshëm. Sepo që se e di që je i smur, arrin ta kujtosh veten. Kta mendojnë se ja, e kanë mirë, duke vazhduar në gjuna. Ndërkohë që Allahu subhanahu wa taala udhuron. Por Allahu subhanahu wa taala në vërtet, afatizon, vonon, por nuk aron, dhe në shkimit i e shidimshën, thotë zoti i lartë madhruar, vë me i amersu, suë, juzza, bi, bihi, vëlaj e gjithlehu, mindunin lahi, vëli, vëla nësë, dhe kush dojë që bënë një vej për të keqe, do në shkohet për te, dhe përveshë Allahu nuk do të gjej asë nëndihmës dhe asë mbrojtës tjetër. Iblisi, Aleihilana Tullah urzua nga pozita e lavdishme për shkak të një gjënah të vetëm që e kundërshtoi duke kundërshtuar urdin e Allahut Subhana wa Taala që i binte në shenjë respekti Ademit alayhis salam në sejdë. Ademi alayhis salam unzor nga xheneti për shkak të ngrënjes nga pema e ndaluar. Një grua hyri në zjar për shkak të një majës të cilën ajo e izoloi. Nuk i dhau shim, deri sa ngordhi. Një burë, tërhinqë të robat me mëndi madhësi, zvarë dhe pastaj e ka përpirë toka dhe i vazhdojnë të zhyten thellësin e tokës deri në ditë në kiametit. Pra ndajle të friksohem i nga gjunahet dhe mosin si në mlerësojma to. Në mlerësimi gjunahet e shënj e shkatërimit njëriut. Sa më i vogël të duket gjuna hu në syt e njeriu, aq më i madh është tek Allahu pa nautala. Të ruhemi nga gjunahet e vogla, sepse ato kur mblidhen e shkatrojnë njeriu. Për të kuptuar dëmin e gjunaheve të vogla profeti Sallallahu aleyhi dhe mesim një shembull. Fot ja si shembulli i një grupi njerëzish të cilët zbresin në thellësinë e një lugine dhe secili mbledh shkarpa dhe të gjithë së bashku këta bën një tur të madhe me skarpa dhe ndejin ziarin dhe me të pjeqin bukën e tyre. Nga një nga dy secili u bën një tur e madhe. Kështu janë da gjunahet e vogla kur ato shtohen dhe ndejin ziarin e xehenimit, Allahu na ruaj prej tij. Enesi radiallahu anu ka thënë, u ka thën ku i do ka thën. Brezit fundit të sahabëve, se ne se prej atyre që ka ndruar jetë, është prej atyre që ka jetuar më shumë dhe ka filluar ndoshta edhe koha e tabiinëve. U ka thënë, vërtet, ju bëni disa vepra, të cilat në sytuaj duken më të holla se safia e flokut, por ne në kohën e profetit sallallahu alaihi wasallam i konsideronin për gjinoheve shkatrimtare. Muhammed nu Mund që deri në agonin e vdekjes ka thën për Zotin. Kam frikë, kam frikë se kam bërë ndonjë gjinah, të cilin e kam konsideruar të lehtë, por ai tek Allahu subhanahu wa taala ka qenë i madh. Gjinahu nuk kufizohet vetëm në kryerjen e veprave të ndaluara, edhe braktisja e obligimeve është prej gjunaheve. Sigurisë thot Shehuul Islam Ibn Taymiyyah Allahu mshrif, shumë një radhë thot, mendoj se gjunahet se Allahu subhanahu wa taala kërkohet falje për rënien në gjunae për mëkatet dhe jo për lënien e obligimeve. Ku ku shetsëm përpara duke i bindur Allahut subhanahu wa taala do të arrijë në xhenet. Dhe kush nuk e cëmë për para, do të mbetet mbrapa, për shkakt të neglijenqësës dhe në indiferentizmit. Allahu sëfana motara thot, limën shë aminkum, limën shë aminkum me jetë e, jet e kadë dhe me o jetë akhar, për ata që dëshirojnë, të e cëmë për para me veprat mira, ose, të këthejmë mbrapa me veprat këqia. Azjën e gjithësi nuk e statike, zdoj gjeshtë në revizje, kush nuk përparonë, do të mbetet mbrapa. Publikimi gjunaheve, një qështje tjetër. Kur gjunahu bëhet në pëshekhtësi, prej ti dësh, dëshkohet apo dëmtohet vetëm gjunahëshari. Dërsa i, kur publikohet, dëmtohet të gjithë. I drgore Allahut sallallahu arihu sallam thot, kur në një popull bëhen gjunahe dhe njërzit kanë mundësi të indalojnë gjunahësharët por nuk e bëhen këte, Atëherë le ta dinë se dënimi Allahus, utala, i Allahut subhanahu wa taala do t'i përfshi të gjithë. Gjyhnahu që bëhet në publik është shumë i rrezikshëm. Kur ai bëhet lehtësisht dhe konsiderohet si diçka e lehtë, aq më, më keq është kur gjynahçarët i publikojnë veprat e tyre të shëmtuara me humbje, që janë humbje dhe i publikojnë këto me krenari dhe dhe mburje duke u quajtur këtë një lloj shkatësie dhe intel inteligjencë. Kjo është shumë e frikshme. Për këtë kategori njerëzish Ibn Qaymi Allahu mshirof thot përgjithsisht këtyre njerëzve u është prerë rruga e pendimit. U është mbyllur dera e pendimit. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam thot gjithë umat i im është i falur përveç atyre që i publikojnë Gjunahet. Gjunahet kanë pasoja negative ju vetëm për individet, por dhe për shësherit, popuj dhe kombet. Shkatrimi i civilizimeve të kaluara, por dhe fatkesit që u bjen dhe vazhdojnë të u bjen njerëzve dhe shësherive, popuj dhe dhe kombet, në këtë ko, dhe në vazhdim, dhe në din e kiametit, të gjitha këto janë për shkak të gjunaheve. Allahu s'pana o tala në kuranin famlartë në ka të reguar për të nadhën shëmbuj nga popuit e mparshën me qëlim që ne të profitojmë nga historia e kaluar dhe të reflektojmë, në ka të reguar se gjunahet kanë qenë ato që kanë shkatruar civilizimet e kaluar dhe popuit e mparshën gjunahë qarë. Me plot shembull është mbushur Kurani famëlarth dhe unë nuk po zihatem për këtë. Por dua ta mbyll me fjalën e Allahut subhanahu wa taala: "Wama asabakum mimusibatin fabima kasabat aydikum waya'fu ja an kathir." Çdo fatkeqësi që u bie është për shkak të gjunave. Ky është smundja. Gjunahet ona është smundja jon. "Waya'fu ja an kathir" dhe Allah fal shumë nëse Allahus përna o talët dhe nëndëshkonte, ndashk për shdo gjunahe që bëjmë, atëhere nuk do nëbëjtemi faqen në e dheut njëri, se në dhëgjith jemi gjunahe qarë. Fatke si dhe zbresim vetëm përshka këtë gjunaheve dhe ato largohen, vetëm largohen me vendim. Pra ndaj, letë pëndohemi të, të ka Allahus përna o talët sinqerisht, që të fitojmë më shirën e ti, dhe ta fillojmë nga vetja jonë, thëtë zotë i lartë madhruar, inna allaha la ju gajiru ma bi kaumin hatta ju gajiru ma bi amfusim. Allahum nuk e ndryshon gjëndin e një populli, gjëna hqar, dhe risa i të ndryshoj, apo ata të ndryshojn gjëndin e tyre. Pra ndaj, sincerisht të përën, të pëndojmi të këllahu, s'pana o tala, se Allah dhëtë na i pranoj pëndimin dhe nes, nëse pëndojmi sincerisht, Allah dhëtë na farë gjënahet dhe të danë më shiroj prëmtuar falje dhe më shirë në librin e ti, dhe Zotë në nuk e thuen prëmtimin, sa do gjunahet më dha që të bëjmë, nëse në pëndojmë i sinqerisht, Allahus Fana o Tala ta do të nëj fali gjunahet. A'udhu Bilahimin e Shejpan Rajim, kurja i badil ledhine esrafu ala anfusihim, la taknatu mi rahmetillah, inna Allah ja fërur dhe dhënu bë gjemiha, inna hu huel gafuru rahim, Thruaj, oro, brite mi, o ju që kini, i kini kaluuar caqet kundrëve të vetuaja me gjunahë. Mos e hum një shpresën nga mëshira Allahut. Allahu i falë të gjitha gjunahet, bërti ta ish falë si madhë e mëshirë plotë. E lusim Allahun së përhanë o tala të na falë të gjitha gjunahet, të para dhe të fundit, të dukshmet dhe të fshektat, ato që i dim dhe ato që nuk i dim, ozë të ynë, ne kemi bërë shumë pa dretësive të vetona, përveçteje, askusht nuk në i farë gjunahet, nëse ti nuk në farë dhe nuk në mëshiron, atë herën e do t'jemi prej të dëshpëruarve, o Zot, je pi shpirtrave tanë, dhe vo të shmëri, dhe pastroj ato, askusht përveçteje, nuk i pastron ato, ti e mbrojtë si dhe kujdestare unë, o Zot, o ti që u dhezon, i u dhezonë zemrat, dretoj zemrat tona, në O ti që ndryshonë zemrat, forësoj zemrat ona në fëndë të ndë. O salallahu ala nëbina Muhammed, o ala alihi, o sahbihi, o salamat eslimën këthira. O alhamdulillahi, Rabbil alamin.